سورۃ النور مدنی سورۃ ده سلیشتمو سورۃ ته ترتیب کې پس ذ المؤمنون نا قران کې پروت ده او نزول کې اوسل دویم نه پس سورہ حشر نا نازر شو دي ربذ سورۃ مکی سورۃ سردانه مکی سورۃ کې اوسای په حسنه بیان شو نو دې سورۃ کې اوسای په قبیحه به د منافقانو انکار سي په تو نه بيان اي ديم دا مخه کې سورته کې بيان دي سزاو دې سورته کې سزا بيان نه سرا ته مت نه اې سزا ماته مت مات کی سورۃ کیا اوصاف د مومنانو بیان شوه نو دی سورۃ قوس اوصاف د منافقینو بیانای داوود سورۃ الاستنا من الاصاف منکرہ دناکارہ سیپتونہ داو دا صاف قبیحونا ځان اوساته بچګی خلاصہ سورۃ سورۃ منقسم دے په بابونو باندې اول باب کې اول باب کې سرور امور بیانې الاحکام الارباع احکام اربا بیانې چې بغیر سره صد د باو د بادشاہ راځي یو 범مجرم رحم مکوې ذمېات کې از ذانیت و از ذانی فجدو کل واحدی منو میت جلدہ فمجرم رحم مکوئی چی جورمو کی زناو کی اغلاو کی پتو قتالو کی نپا غیبانده رحم مکوئی صداوالور کئی دیم ناکار اکار مکوئی دریمیات کی از ذانی لینکوئی لا ذانیتا زناکار لئن کې الا زانیتن دان نکانه کې مغرذانی سره یا د مشرکی سره مرده بنیکاه د زانی مشرکی سره کئ او د بلچا سره د نکانه شي کوله ازانی لئن کې هو الا زانیتن او مشرکتن جناکار نکاه ونه کې مگر ځاني مشرک سره دا بیا منسوخ شوه دي او حللکم ورا علیکم سلام او کونکی په معنی دا وتی سره شي لږی معنی جناکار وته نه کوي الا ځاننه مگر ځناکار د مشرک سره دا زینا دا جناکار خلګ سر دی کوي خلګ زینا نه کوي زناکار اقدر چې دا لین کې هوا وتی نه کې سلام اگر زانیو مشرک وحرم ذالک دا پیل د جنا حرام دی په مینانو نه دا حکم شو ناکار کارم کوئی جنا ناکار کار دی دا مکوئی درم سوچنه کان بدنام کی اغل زاور کین سورم آیات کی و الذین یرمون المصنات اګه سان چې څنګه دل کې پاک دامن وتا سم ولمیه تو بیا ربا دی شودا سدول غوانو سر نه یې پهلې دوم چې نه کان بدنامی سزا ور کوي اټیا چه پا نیکانو بانده بدنامی لگه او گواهان نئی ناتیا کوری وای او سلورم که خدا و خوانیو بالبدنام کی نلیانو کئی والذین ارمون ازواجهم ولم یکن لهم شوا دا دا سلور قوانین دی الاحکام الاربا پا مجرم رحمک ہوئی ناکار کارمک ہوئی سوچ نیکان بدنامی سوار کئی او خدایو خوانيوبل بدنام کين نليان جوړ کين بیاضريم باب کې زواجر ذکر کاين کمو خلک څه نه کانو بدنامي کيسا غسل داغي دپاره زواجر او تخيفات دې دو کو کين زجر او تخييب ته بیاضريم باب کې مبادی سبا د ايات ويشتم نه مبادی سبا اوو شیزونا بیانائی المبادی سبا دا مبادی زینا او دا زکر کئی او شیزونا زکر کئی دا مبادی دی دا پار زینا گردینا بچوین دا زینا ناو بچ چایی یو پردو کورون تا نه نکی گئی ویشتا یاد کئی یا ایو الذین آمنوا لا تدخلو بیوت غیر بوتکم مددنے کې کورونه چې تاسو نه یې حتا د سانی سو تدې اجازه تو اخلي او سلام واجبالدارین وګای دیچین او ځدل دنوزینو ور پسربا نیوی وبیرته کې لړش ناله اذا نه غوی مجوڑوا چه پرده اغرد بیرده او دن نکی تپوس نکی زاننی انسان جوڑکا تپوس اوکا چاسر دی کاری کاغا کوری جی لارشا او کنا محاری می پرده دینے جبی هم لارشا کفرده دی جو مزا کوئی چی پلانڈ کے بیا بیابراشم او چی لاړ انو چانے دی پرده پرده اوکا پردو کونن ته مدن نکی شیطان پهدل لاس بر نه شو نو مخون ورتهخئ چې دا اوګرځ دله مخلوې و نو خو کم را موین د خپل نظر خته کې دیرسم کی کېلیل موینې نه ی غض مینم مومنان دی نظر خپل کته کې په یا او د خپلان داموندي پاس کي مومن دیخبل نظر خطگی او دریم پسڑی لاز برنشو زنانہ پسی راوئے زکنو بارتالاڑا شا او بگرزیں سیل صفابو کی میلدہ خلق بووین ناشنا ناشنا نو زنانہ توئی آیات کیو درستم کی و قل المومن آتے یا وذناب سوء من الاصوارینا وایم خپل نظرونه ویا فد نفروجهن او صادق بلندامنا اندامن خپل محفوظ کی اول پردوب کورن تمځی دیم مومن دی بلار نظر خدکی او دره مومنه خد دی پلار نظر خدکی سلورم خپل خایز د نخ کاراګی والاذرنا بهارجورینا آیات او درسم کی او نه دی یو یخ به چې ښکارش د خاص د دیونه مؤمنه خذا واخ په لرش نور کئ چې د کالیا وایسو نو د دی आवाज په طریقه ول اورته چې د کالیا आवाज نخکار کوي دا وخت په لروازونه نخکار کوي او پینځم په درسم کی و ان کې ولای او نکاو کوي به خوانو رساسونه ایام د اییم جماړه اییم چاته وئ اغه چاته وئ فلن صلی زکر له او کل زکر لا ان صلی به خواندا به خذې خذ به خواندا غیتا اییم وئ سره به خذی غیتا اییم وئ خذ به خواندا غیتا اییم وئ کلو سالا ذکرلو او کلو ذکر لاون سالو یو پردو کوون تمځی دیم نظر پزاره خدغه گی درې مؤمنه خدې نظر خدغه گی سلورم خپل خیس مخه را کوی انظام کووندله نکاو گی سپغم دړي درستم کیه ولذین یتبون الکتاب او هغه سانچې تلوکې اغدی مکاتبا داگینا چی مالی کان دی غلام سر دی مکاتبو کا چې زان لا دنیا او گٹی زان نکاو کی زکا غج سر گٹی نا خود مولا دی نا مکاتبو اثرو کا چی عزاز لا دنیا او گٹی او او او مو جلی درشتم کی وَلَا دُقْرِو فَتَيَادِكُمَا زور ما کوئی بجینو کو پھره پکنجر توب پہله جنې پکنجر توب ما ما دا کوه داسې زیرو تللېږي چې غزين د کنجر توب دي دا ما کوه البغ پکنجر توب پہله جنې دا او تا به جوس کی ورتي کړلا لونډا نو سره ګرځي دا پکنجر توب ما دا کولنی او بیجنی ماحول تلایې ینارتنا تاسونن د او یو پردو کونتمزای دیم مؤمن دې نظر پاسو کی دریم مؤمنه خریز خپل نظری پاسو کی سلورم دول مخکارک وې بینزم کونډل نکاو کې شپغم ولام سرم کاتبو کې اوم جنکې پکنجرته ما ما دکې سلورم باو کی بیام سیلا دری مثال نو بیانی پینزدر سمنا اللہ و نور و سموات و در و کمشکات پیم ازبا مثال د مومن زکر کئی او بیور پسی مثال بیانی دا منافق یو کم سلیخنا والذین کفرو آمال لهم اعمالهم کسراب بیقیات یعصبو زمانو بیا مثال بیا د کافیر در ل سر ی او قلوماتین في بحړن بحر یخ شو موجن من پوې موج اممسلی سسه او بیا عدلله په توه علم ته سره نوورم باب کې له یو مثال د موین یو مثال د منافق یو د کافیر سره د دللهونه پ باکې بیا اوصاب کررکي د مؤمن او د منافق آیات او وسلوختم نه ويقولون آمنا بالله وبالرسول واعثانا سمعته الله فريق منهم او صاحب د مؤمنان او د منافقان په دغه باب کې قواعدی ثلاثي ګرځي اتپن وسنه يا اي اولادين امنو ليست اجازت دی اخ لیا غسان شمالي کان دي به خلاصونه تاسو داړي قواعد معشومان معشوم دي نو کو دي اجازه ناخ دي اورازي نو خير دي خوبي دري وختونو کې به دي اجازه اخلي د ساردمنځنه مفکې ماسپخین وخت کې او پس د نمازونو د منځنه دا درې پردي وختونه ساسو دین دي کې معشومي جاسواړي د دې نه سیاوک معشوم بیا زیر عزيز جاس نخنين خیر دي خو کله چې بلوغ تو ورسی نو بیا ودنه فرده کوي دیمه قاعده والقایده من النساء اللاتي لا ارجون نکان زنان دي بډېګانی کدیو بولکنه پر سره لوی ساده نه پر سره خير دي خو بیاو ځان پاک ساتي بلقاشنین ډیره نه او در درېمه ق شپ کې لسلام حرجون والله لا ر حرجون بیایان د ممساتو کسان موسنادي او په کېګنا نشتا که خوراک کوي په جمعه کوې کو دا کې خپده و پ کې نو اول باب کې سلور احکام دیم کې زواجر دیم کې مبادی سبا سلورم کې همسیلا سلاسه بنظم کې اوصاف المؤمنین والمنافقین شپغم کې دغه قواعد قوم کې بیا ترغیب دی تاع در رسول دا دوش پېتنه انم المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسول سورۃ مشتمل دی په دیو بابونه باندې سورت ممتاز ده په دغه د پاشا سره بل اوجوی سبا دارنګي سورت ممتاز ده هغه سره لوو قوانینو باندې لده فل پاشا سورت ممتاز دی په بیان د بوټان د آی شیر درن او سورت ممتاز ده په امسیلی 300 سره او صورت ممتاز په مسله د حجاب د صورت کې د پرده مسله بیان کړه ده چې زنانبا د هغه ځانه پرده کوي چې نیکه او سره جاي دي بل خیس بنه غا کوي مگر جے آسان ہوتا تو ویسے نکانے کی اگر دور رس آسان جی کر کر دی تو وہرے آیات ہوں دوسرے ختم کی والایوب دینہ زینتہن الا لبولتینا او نو بہکارہ کئی زنانہ خائس بلو بل خائس الا لبولتی انا مگر خواندانو خلوتا یو خواند داغن پردنشتا دا دا دا دا حسن بچا تخکارا کئی پل خواند والا یبدین زینتا هنه الا لبولتی انا مگر خواندانو خلوتا جیم اوابائی انا داخل پلار کې تر مع داخل د خپل تر نه پرده نه کو خپل پر نه کو خپل پلار نه پر نه کوي دا ده یو د دخواون معما دی د دخواون تر دیغ پرده کوي ول دکه د پرې دپاره د اهمه کو ده چې ن کو سر رووا ک نو دغو پرده کوي دخواون تر دی چېخواون مړ شي نه دخواون د تره سره د ان نیکار رووا دی پر دپه شو دخواون معما دی چېخواون مړ دخواون د ماما سره دې زنان نیکاروا دی نه پر دپه د چې خوې مړشيوا نه د واه خ د په نیکارې شي پر دپه شوه ماما چې دغ خورې مړ شي نو ماما د خوری خ د پنیقاې شي نو پرده پره شوه د پرد د پااره د احمه کویا ده چې نقااو سره پ وت کې کې دو نو پرده بهکې چې دامن و سر نیقا مننو نو الوبیا پرده نه کې د کمور شوهخور شوه پرد دناانه د دای دا سرسانیکانه کې اوس د بل پهنییکا کې ده لیکن چې کوونډ شي؟ نتیب پا نکاغ سیشن پرده پرشوه خینه دا خینه سرستانی کانه کی گوست خوچی بیخاون دی او خوری مدی نو خینه پا نکاغ سیشن پرده پرشوه دا, دا زن خبره زونگ پر رواج کی نشتا منگ دا اللہ تعالی دین اغا دخپل کورون نویستل لے او, او نعمل باندی دین نختمی گی زما استادو نکول باندې د قران حکم منسوخ کیږي نو دازي او پرديو حکم دي لکه سنجي منسفرض دي روزه پرزدا سنجي موږ او روزه پيو قدينه سره ثابت شي دي دغشان د پردي مسله په قران سره ثابت شي دي دا ځان له خبره شي زمون خلق قران ټول نه مني نه ملا او نه ابي مني او نه د پردیما سړي کراشي ين الله دې رحم وكینو یو خو ملګرو نماورتي مې سي کار دي چې خو هډېر خو نیک سړي ته تبلیغ کار کې نور نیکي کار کې خو فرض نه کېنه کړه ثواب کې الله پاک تا دې ضمانه وکړي په مال کړلې ان دي بخانتو سه مې بس الله دې توفيق راکېنه مې الله تعالی سنونه سي اثر یې وني الله تعالی دا دې قران داله گله او څنګه خپل عمل کې راول کنا اور دا, دا لاوکم نو په با کې د خپل تر خپل ماما اغذن نشو د خپل ماما نه د خپل تر نه پرد نشته زنانه د خپل ماما نه پرده نه کوي د خپل تر نه پرد نه کوي البته د خوند د ماما نه د خوند تر نه دا, دا پرده کوي اچنے کئی جو دیر داس واقعات پکرا غلی و سا نماز غزین میں کر لے نے ماتھائق لگے تو سین جے پہ دان کی جے کہ ترلے گے دل او دغبل روارہ خ دے تختو علیہ گشی ترلے گے دل دغبل روارہ خ دے وہ اللہ تختو علیہا ولی پردہ نہیں دا اللہ او کم نشنا جو شو دریم ابائے بول دین او پلاران دو خواندان او خپل و سخران دو سخر نپرده خاون خپل دو خپل خوان خپل پلار یو خود خوان پلار دو پنوم بانده داگه نپرده دا لگه بعدی خلقی ماشوم لوی کی. پرده ماشوم لویکی نبیه داگه دو زنه نپرده نکه ناگه نپرده دا خودا خوان جخبل خپل بلار دے سکان داغی نہ دو جنی پردنشتا او ابے بولت ایناں او دا خواندانو بل بلاراں نو دا نا ہم د خلو بچونا خلو زامن نے پردنشتا ابجے کہ نو سم داخل لے ذذوی او یادو لورز دغینم پر دنشتا دام په منزله د ابنالی ابنای بول نام او زامن دو دا خوان دان خپلم پینزم پر کټه چور او نه بولتین نا او خواندان بچی دا خواندان خپلون د خاوني د بلې خزینه زولې نو د دې خزې پردنيشتہ پرګټه د دې نه پردنيشتہ او پدې کې زوم هم داخل داخله زوم نه هم پردنيشتہ زګې دا سره نگاه نه کیږي دا خوان د زسر نگاه نه کیږي دا غنه پردنيشت نو زوم سره هم نگاه نه کیږي زوم سره د ښځې نگاه هميشه حرام دي حرمت معبده ده نو چې حرمت معبدین او الته کې پردنه وي په یو وخت کې شي نگاه کیږي بیا پرده کوي خو دا زوم سر نگاه دایمن حرام دین لیازه پردیس شو پردنیشتا ای خوانین نا او یارونا دیو زنان د خپل رو نه پردنه کین دینه او بنی خوانین نا او بنی خوانین نا روارا د خپل ریرون نه زاب درونو زامن نه ضرورنه پردنیشتا او اتم او بنیا قوادین نا خوریان دو قیان دو زامن خوری داغی نی پردنشتا او نهم او نیسائین نا دو مسلمانان و زنانون نا مسلمانان ای خزین داغی نی پردنشتا او داغی پا خواکی زین و زینت خکارا کئی نمانا ندا داغی پا خواکی سری خکارا م کاره کوي ندا قتل حرام نه دي خو مسلمانې ځان پې شولو زنانا زنناانه دغې پرده او چنګړی شوه دغې پرده کوي دشان کاف مشره ده دا. دغې نوم پرشته هغه په حکم د اجنبی کې دي پپر دکی هغه زنانه چې کافر ده مشرک ده نه دا په حکم د اجنبیو زنانو کوي دا په شان د سړونی شوینه کل کړ دي ازمیا تو کر رجل کر رجل الاجنبی زمي دا بشان دا زميا كافره چنگڑه دا بشان دا جنبی صدی فلا فلاتنظر إلى بدن المسلمة دي نو مسلمان خدا واتخبر بدن نخارقه او نسائهن دا مسلمانان وزنان دي دا غشان دي خساقشت زنان دا او بدا ملا دا داغه نوم پرده کوي زکا آغا بیا دی زنانا حسن بلتا بیا نئی نو دیسی شوالا که خلق چه دایی نی آئی دا مسلمانان زنانی داغه نی پرده نشتا اوما ملکت ایمانونن لسم یا آغا چه مالکان دی پی خلاسو نا دیو خلاسو نی مالکان دی وینزی سید مصیب وین لا تغرنكم سورة النور وما ملكت ايمانكم فان في الاناث دون الذكور ده زنانو بارے کې دي دایرینه نشي د اړیکو پرده نه کوي وینځه راغېنه پرده نشتا ابي تابينا غير اول اربا يا غما شمان يو لسم چني خويش وره نارینو مز دوران اوی تابینا غیر اول ایربا یا را مزوران چې دی وی خویش والا نار نو بولا اغه بولا چې هغه سړي د خپل ګېډه سره غمي د زنانو په صوبا نه فوي د کو داغه نه پردنه کوي پور کې کار کوي وړا وړا کوي نه خیر دی چې زنانو په صوبا نه فوي داغه نه پردنيستا چې سړي د خوراک سره کاری او دولة سم اوی تفلیل لذينا لم يذروا على عورات النسان اغا ما شمان چه ني خبر پا پردو از دنانو نو اغا ما شم چه از دنانو پا پردو خبر چه دونو مرتو رسی دا دیسی ما شم نا دا یګه د زنانو په کیسو نه فويږي پدې نه فويږي چې واده سره سره کوي خداسره سره علي نو سپدي زمانه کې دله 160 کالو د تور رسولو رسولو کالو الکانو ته هغه خبره معلومې دي چې هغه مشترا ته نه معلومي 26 نه قتللی ډرامي قتللی په کیسه ما کې سم نخرو باندې خبر دی موبایل سره اړیکې تعلق دي د دې وجినه دو لس دولس کال وروسته خلک چې نه خدای سره د خپل کور فرده کوي کور ته ځنه نه وایي ځکه چې هغه د زنانو په مامالو په لم لميزو ال عورت النساء دا ټکي لګولني نه دا د دینه پردنيشتہ د دې نه سیاچا سرچې د نگاه کیږي نو زنانه باید نه پرده کوي چې په یو وخت د اوقاتو کې او سر نگاه کېدو نو پرده دې نه پرځدا د الله تعالی حکم دے. دیر خلق دا سی چاگی دا دی ډېر خلک داسي چاغه پرده زفاره قسمت له سم باندې کتلې دوی تیسو کتاب دې او تیر احمد سي شری پردا او په دې کې بازش کالات نقل کړلې چې خلک دا غي دو نه پردنه کوي وی بازي خوااتین کې دي چې همنه تو اپنی دیرو کو بچپن سه پاله وی بازي خځې وې چې من خپل لرونه واړلو یې کړلې من خود آغی دا میان دو شانتی و من گا سنبال کردی من گا جایمه ولی انزل لی من گا لمبولی دی اوست پا آغی نسا پرده که و زمان مختی ورکی علوشون پر اوست پرده آغا آو پا کاری جی سری لیدر قتل نیو کری دا خزی دا بانه کهی بای سری وی پلان کهی جنیا خو زما زور دا زما لور شان دا ما دې سي خاري کې لګ خپل نور اوري دا هم د ما د نور په ځای نه نه پردښته په دې ګاډي کې روغي نه خو سر سړو سره کینی وای خیره زماته سرونه الهغه پدې رونه ما رونه کی چې الله په دنده نه رور کډه نه پدې باندې وروکي ته ونه نارنه سره نه کینه ته احتیاط کی او چې مشري ودا زماده ضار فزري اوري کنه یوازې له کومه ما وعده کیناسې ما خپل عزت صفلبر ځینې په اصل ما ته کې نه زو په سم باندې دا پر د فرض د الله تعالی حکم دی نو باید خلک په معاشره کې د دې وجه نه فرض نه کوي بای ځنا نه ای لیور نه فرض نه کوي دا خورکه زموږ سره لوشو ووځ په پردہ کوم او دغه شانې د کلې د نای نه د کلې د سبګر نه دغنه پردن دا غړو کې زمنږ که تلی راغلی دی اوس به مونږ سفرده کوو ماش زمن ک ل شو دی دغه شانې نارینووي پلان کوي زما د لور په د پلان کېچ د زمنګه دوسې را تکار لکه خپله خوررو په دو ووانې پردن کوي نو داغلت ته خبره ده موتی سی وای اگر ایسی مثالوں سے پردہ معاف ہو جائے تو دنیا میں پردہ کا حکم کہیں بھی نہیں رہے گا۔ بیا خلما دا پردی خبر پاجین شو زګه چې آر یو سره یو خزر دومر په لحاظ سره خامخا پس رښتکه دا بس بوسره تعلقی خشروی جاګب دزور په زبانې دی. مشربوی جاګب دمو مور په زبان دی امزورې به جابې دا خور په زیبان او دغهشانې مشر سره د پلار په جو ککش د ی په زیبان ز د ور په زیبان بیا خو منه پرده پاتې نه شوه ځکه معشرېې خو ټور خلک دغهشان دی باید جنکې جو وړې دي باید جن هم زې دي بعد مشرانې دي چې مشر جهې مور سر پردهت ېمه کوه چې کغه دی لور شوې پردهت مه کوه او چې امزو زوې شو یي ځای د خورشا دغه څنګه دغه طرف نه چې مشرانی جایزه فلار پدې شو چې ګشراانی غیزه ځامن پدې شو او چې هم زولې ځای د لرونو پدې شو بیا پرده کومرهاله دادہ الله تعالی د حکم د پورته کول د پارا 10 مشرکی خلق و بانی قتلني پرده دادہ دا الله دا تعالی حکم دی پنسي قدیس سره صاحبیت ته قرآن سره صاحبیت حکم دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پردے احتمام کردے نبی علیہ السلام د دو ویبیانو سرناستے لون صاحبی پا سر گراغے نبی علیہ السلام خوری ویبیانو توی لڑشے پردو کئی نبی بی تا پوس کئی وی دے خورن دیا منگنینی نبی علیہ السلام افعام یو آنے انتو ما ولی تاس تاسو راندیسوں تاسو خوئینے کنو چس تاسو پی نظر لگین دا دی تاسو پیغمبرنا اوجترالی او, را او دا پیغمبر د خپل بیانو چې پیغمبر د بی بیان مورواله په نسره ثابت دي الله په قران کې ویلی چې پیغمبر بی بیانې ساو زفاره میان دي او بیا پیغمبر د خپل بیانو د اغه صحابو چې د اغي مغفرت په قران سره ثابت دي داري مقام او داري صداقت په قران سره صادق دي داغي دینداری او داغي تقوا په قران سره ثابت ده الله پاک خپل پیغمبر ته چي دغه نیکانو صحابونو د خپلو بیبيانو چا ري بيبياني اديو میاں دي دي په پرده پاتिके دا ولي دا موت ته چي پرده د پاره باندې مګوري دا الله تعالی حکم دی یو سری سړی تعلق دې کور ته بو پر د زانکهه زنناه به ځانله نست او سره ان سره کې روور دی دی ورور کور ته ب خ والله برابر کا دبوده پر د زانکهه زنانه به د پرد آاپل دی که ساور ته په خیر ووي د پرد آاپل ته په خیر ووي لاسې میلاوي داجس می دا ده بلسنو بور وي په خیررالی او د خپېوندار تهپوس بوکې دا د والی د پر دی ناپل ته ناس پستا سرائی دانه جی تا الاس نیولای نغری غیر لی بی از ما روڑ دی ستا روڑ دی پرده تی فرز دا الحم و الموت نبی علیہ السلام وی لیور دا مرگ دی فرده نکاو سرکی چی نکاو کین پرده فرز نیتا نغری پر غیر کنواللی دا خبالی زنانا سر دا بناکی دا دا اللہ تلا حکم ما تولی اگر جی ستا روڑ دی دندار لیکن دا اللہ تلا حکم دا موتي سی زغفل کتاب کې خپل واقع ذکر کړلا ویمنګ شپ ګرونو او زمنګ مور خپل هغه دای دا خپل موږ راو یوځین خور کې و سېدو دو دو میاشې درې درې میشتې په یوه درې میشته کې و ځنګ پخپل رندار باندې سرګینه لګې دي وله چې سره د الله تعالی حکم مني مناله شي پر د الله تعالی حکم دی نه دا باندې کول چې دا زما سره لو شو دی او دا زمونږ چې ماشوم دی ماشوم لو کل دا نشتا چې لووی شو اوس ستا پر ده ماشوم پرده د نه چې لووش پرده دی بعضې خلک چې بودای داغ پرده نه کوي یا بودای و دا خو بوړه د دا پرده کوي او دا بوډ ددننهڅوک پر پرده کوي نویس و سره جہالت ہے دا جہالت دی و په یو عمر کې دا پ سره سوک نه شي کولی ختم شو دے دے د نکان وتلی دی او د بلکل قوتیبانې دي پې شي و دا پی سره کولے نه شي کو و چې کله سړی بړه شي نه په کار دا دغ نه خو په سرړی زیاته پرده کوي دکه چې بوړه د کمزور خپل طاق ددنې ځان قاب کوې نه شي د خوراک پیسیس سروم د شاوت پههییسیت سرمو نه په کار دا شي د بوړگان نه او د بوډاگانانو خو د خامخ پردو کی او کما ځناانه چې د مخید رای بې پر دی نو دی دا بوړه پهګونه کبیره باې مطلا کو ول زګ چرګ بوډا باندې ته ګوري نو د دې اندامونو ته وګوري مخدبه ګوري سرګو ته وګوري لاسونه ته وګوري نو هغه په دې باندې خواند سیلې څونه خپلې څونه خې نو د بوډا پر دې جنې اندامونو ته قتل ګنا ده نو چې ګنا ده نو دا بوډا هم په ګنا باندې اخته کو دا شان دې بوډای زنانه بل قاو دا قې خوی ده چې لوکلې سااقې تین لا کېتون د هررو قورځولې شي د پاه پورت کوون کوي نه کو بډه بډه شو دی خو د بیا احتمال د دوېې د دی ووجین د بډاګا نوم سړی پرده کوي د بوړه ګانو ښځ نو سرړی پرده کوي دا د بانې قتللی د پرد دپه باید ځناانه اګه د پردې د پاره دا بانه کوي چې ما خو د پلانکینه پردہ کوله خو نڅه بغیره او ځی ولیدمه نزه ما شکل ولید او زما ګوشنه ولید نه مې وځه پردې سز ورشو او له خلیدلینو جذبات پړې زم ما او څنګه میتي کوم اوس راغه نڅه پرانه او تو ځی ولیدمه نو اوس د پردې ضرورت شو هغه ز غاسم لیدلې مسنو اوری نه پرده پر دانش نه چې ته وایې نه بس پرده بیان کړې مسله دا ده کله نه خاطه ما سه نظر ولګي دو نه پدې دی الله تلنسي خو چې دوپاره قصدن بیا نظر لګي پدې باندې الله نسي بل ځکه ګنا په ګنا کول باندې راکی خو نه چې تا پر دا رجووز دا شه د تا درواوشو دانی بلکې په کار دا ده چې په تاوانې نظر و لګې د تا لاته رجوکهه چې دا لا تعالی حکم زه ما شو بیا د پارې اختیيات کوه چې بیا د پااره دغه نظر په تاانینیون لږي او درر ته پر مر لا نهې راغلی تو په دنیا کې بله خلک د پردې د پاردا باندې کای چې زما پلان کې شدار زما کړ ډېر پیر راغل نه زیری د لېما دا مسلیم ته چانه وکړي چې پردہ پګښته نو پلان کې هغوم کر تل راغله دا من ورکړتې راغلی راغل یو په یو نه غریب یو تعلیم خوړې اوس په سفارده کوو موتی سي ځاري جواب کای چې ګورا تا توله مر غناو کو خبر نهه اوس خبر شي چداکار غنا دي نو سوبو باسان الله دې معاف کئ او دغه کا توبو باسا الله تا چیرې تر اوسه پورې دا و مو مونږ 15 جره وډه او جو اوس مونږ ته پتو ولاګی دا نن نه بعد وداو کوم پزيره وډه وساګره تلر اغله نور کړه غری غړل ته اوس बैठक کې کیناو نور کلمشاباتن خبرې و دې کولې جوس دیوال نه خپل ته پوسوګه خبرې مکو سره مخامخ مرزا لازمه میلاوه باندې خلا کوئی منګډې رونه یو او په یو کور کې کی بادې کیو ځان له طاقت نه کې ځان ځان له کور نه راته مو ورو فلارو دینو سو چې یو کور کې نو سيګن سو کو یو بس دښمنۍ جوړوکو رونه د کورنوباسو نه مفتي شهوه داغي باره کې نقل کړلې وای د شرهي پردې د پارا ځان له مکان زور نه دی دا باج خلق دا وای چې فردا د ډړ پرد پر کار نه اوري ډړ پرد پر کار نه د مخبرت ضرورت دا, دا, دا درو وای خام چې څو د مخبر د نه کوي کنده د نه کې درو یما په لیدو باندې غندکای د جړوم غند ده دا اسې د اړ پرد په کار ده ست دا اړ پرد نشته کړه اړ پرد دې د مخ پرد ولېم کواله خو پرله کې د پرد اهتمام نشته نزد کړه مخ پرد نه کې او پرد لازم ده او په دا صورت کې چې غنړونه په یو کور کې پاتې کیږي نو غي بیا طریقه دا ده چې غنړوا په دې پو پوي چې کور تر ازي نه आवाज وکأي کوروندار نه ستایي چې بسن شي ډارو کی لیور دراغه مخامخ را ره یو پد مخ باندې پس کې راګه تاګه مخ پټ کا مخامخ را ره پ خبر نه مخ باندې پس کې راګه تاګه دا مخ کلیدل پدی باندې ګرانګار نه زګه خو ناسابه نظرو جو پس کې راګه تا یا څنګه ګډډو کا چې له ور دراګه وته چې بکه مخامخ مې کینە بسنګ کینە او پډډ کینە لو هندې په شا کینە جایمین یی پښا کې نه همداسي په دې طریقې باندې کور کې ماشوم دی خوراک دی پوکو خو ځاګر اور کان لیور تبه کی دي که دا فر دینه خپل تو ته بخير وې جن خير دې لاس په سر نیمه لای خپل بن نارازین اورې نو نا او اړ یو رور با خپل زنانه په دې پوکي زماده رو نه ده پور یو دین نو پورہ احتیاط نکیږي نو مخالبت ناراضی لاس باندې نه لاوهی ځان لا و سر خبر نه کئ جرګو و سر نه کئ دا نه کئ خاندار دقال سر نه کئ حتی له صفور و د خپل پردی اهتمام په کور کې کئ د دې باوجود کا اچانک نظر پیوځین بیا مو اعوذ بالله واسع الله وكفى ما شو په دې بخ پیمان نه په داسې حالاتو کې چې سړی خپل احتیاط کړي نه په یو کور کېم فاتي کېږي ورونه وزان دراوندېږي په ځان زده کې خوراک کړي زنانو وزان دراوندېږي په ځان زده کې خوراک کې ګډوډ باندې کیږي دا د احتیاط وکړي ان په دې طریقې سره او فرصت کا اچانک نظر ورږي کی داږي وسوې بخانه بغواړي کور ته ضرور راځین ور ووہی आवाज وو کی ټوخي وو کی نو ورانداره نه پوسی بلان کې کور ترای په سنگ سنگ بشي په ل زنانې مخه تلاړ شي او دې واخلي او داغه تا قاضي هغه وو کیسه وړو راو راو غوادي سولور کول غوادي سپه کول غوادي نو له پیو کور کې پردانه کې وي سړک دا الله تعالی حکم پزې کوي اوري دا د پردې د پارا باندې قتللی بعد خلک د پردې د پارا دا, دا, پار دا باندې ګوري زه په پردکوم خو زمنګ د کورنی زنانه پردنه کوي اوري زمنګ د کورنی زنانه پردنه کوي زه د ډیرو یې مچ پرداو کوم مراد یې خو لا بیا راشي په خیره سره وای دا کوي دي سي ځکه معاشره هغه د جاله سره مخامخ تعالی د حکم نه خبر نه دي ته ورته پردې زمنګ رورې پرونه پرده, رو رو پرده کوي تورو دور به ته زم ما رورې نه خدا دا الله تعالی حکم نش پر دبا کړي نه صورت کې چې کله زنا نه مخه دراشي خامخار ازینو چټو ته بیان غوري که نظر دي تاسو کې نعوذ بالله ووين او بیا وګونګی نه کې نه پدې صورت کې ور د پردې اهمیت بیانیا شو غواره تا زما ترون دورې زما رشتہ بدا الله تعالی دا حکم د ذکر تر ازمن او پردین خپل تبا زما سره خبره کین چې مخامخ زما مخز راضی او ما ته ګور په تام لعنت وړي په مام لعنت وړي وعید به ذکر کین نبی با الله تعالی د معافیت هم کین اگر نه ته جو مخز را علما جو یو نوکړه هراله توسر بیاناس او غپلګیو خندا ټکا لکیو اورې کړه ناسین دا دا الله تعالی حکم نماز کړلې به دا الله غریب ته تیار شي الله باندې تبوس کین بعدی خلق و ایز اخپل کور که پرده که الگوانم خود زنانه می بی پرده دا اگه پرده نکه کار کو اگه پرده پکی چاره وستی دی نپدی صورت که پاگه من تکو نو داگه بیا مبتی سی وی توا یو تو سو کارو نکه یو کار بدا که که زنانه توا پا نور و کارو نو بانده دا کار دوک نکه د پرد په مسلمان پر ت کار دوک کې چېته پرده کو د د لطله وکم دی دشانې د دغه بیبی د پااره بهدو د سوال کې چالله دی د توپیو پر چې پرده شروع کې او په نرم سره وورله تبلیغ تبلغ سر سره جاری کې یو شی پرده یا دیو م کتاب یاد دغ شانې دکه څښټ په ذریعہ باندې دا بار بار مخ ته کې چې دا پرده احمده چې دا پرده شروع شي نکودې په وجود پرده پردنه کول بیا پاګي منت ذمہار نه نه نو خطب خپل واسکې تعلیم ورته کې وینا ورته کې قرضو پورته کې دې دې سوال ورته کې نو کول هغه په وجود دغه پردنه کول بیا خیر دی نو فرده د الله تعالی یو حکم دی حدیث کی رازی کم زنانا چیغدا سی لباس استعمالی چی ما تپردی خلق اگوری لکنن سواد زنانو جامع و کردار اغاک سر ددی قبیلی نی نایرینه چی جامع را غی تاسو سو گوری سون اگدی کمی سی سون اگدی دا ترخون سون اخده کی نیمرون پا کی پتی او دا جنکو کمی سو گوری جاغا پیتشی بانی دا کردی ترخه دا کړی نو چې سلی راشی لمن تروره نغته شیخ خارشی په دې گاړو کې تاسو ډېر د دې با په نظر باندې راځین ځانانو د ترخونه په کېوم سرمن افتاري نبی له سلام فرمایي زما په امت کې دو قسم خلک دی چې باغی باندې جنت بوی حرام دے یو خلق دی یو هغه خلک دی چې هغه ظلمونه کوي او دوی هغه زنانه ده چې هغه جما چولي په دې خپل جما کې هغه قاسياتن حارياتن مائلاتن مؤملاتن جامع چولو پاجامه کې اخهارا او سر جوړو به چولې او سپین سادر به پجامې لپاسا چونه سر جوړو پکې پر سپین سادر کې راتري پرږي به وای تبه چدا شاهزادګې روانه پکې ته ها او رچنګړې او دا کو نه چوز دا دنیا پوره بازار باندې مې مخي او تبه دا خافې راي او او په کې تا چنګړی او پودرو باندې ځان خسته نبی له سلام فرمایي چې کله زنه د کو نوزي اس شرفا شیطان شیطان ورتدخل کو نظر نه فورته کی او ر نف النازل المنذور الیک الا ملعونان فقط تون کوم لعنت ته په دې کتلې شمل لعنت ته د دې وجنه د لعنت نه ځان بچول پکې نه نه داسې جام وسړنی سیمالې حیا ناک زنانا چې بلار رواني نګور بورخه په سرکړی او کنجرانا هغه با پېښني بولخه په سرکړی مخبه کولاو کړی او په دې گرمۍ کې وزان ادا ټاٹاو کړ ټول او ازامې تړلې او مخبه کولایي نو پرده خو د مخ پر کار وا البته کچا سره صحیح نه کای کوي کوي او د واده ضرورت او جنات جنې مخويني یا الکويني دغه ضرورت او جنغه قتل جايزي باغ چې نه کای نه البینی چنکانه کیس وقتل نه کئي نو پرده خود مخ په کارو چې مخ پرده دی ونه کړو نو نور بدن ته پړکو کپټ دی نه کو اوري نه په کار دا چې خه ګوره بورقا ټوپي والا بورقا دا پسرکی لکه تکلیف برداشت کی او خپل پردو کی د خپل جامو پردو کی د خپل کالی پردو کی ها کنجره زنا شي وانه بورقه په سر کړي دا الله سره باټ راي سری غړې ځما دا غړي خلکو دي خوانه پارو کې غړي و درا وړل او ني تلوي دا کاليکه مو دري و ښار کړی کړی تلوي والي ښار کړی دادا ناکاره زنانې پته انې کزنانې چې نه فزر باندې ګور روانې په فرذر باندې نار ناراشي نشا کی کلار غټي کلار غټ نه پسنګ باندې واوړي او کنجره زنانې چې نه فلار شروانې صدر په يوزي بولکي په بلدي مخبه کولاوي او دا د لاله حکما ته ولني نو په صورت کې اهتمام د پرده ده چې پرده او اهم شې تاسو دې خیال وکي نو صورت ممتاز ده په بیان د پرده سره او نور تفصیل به ورسوکو صورت اول کې ترغیب ده منلو صورتان صورت انزلنا د اړوي صورت دی اور عليګلې موږ دې درا وفرضنا او پر اسګړي دي محکم داديم او کتل جیز جی کنا چې کوم زنانه عادت کینال تا کو دلارد شو به ني په چون کې زمنګ په ام کې داغم دستور نشته عربو کې دا دستور او اوس ویني ډېره خدعو کو فرض کا دخل کو عادت دسی چې زنانه کتل نو اور کیني بیا وسړي زنانو لږې زنانه پاسي بيويني خپل مور بولېږي خپل خور بولېږي چې هغه ولې جو کافي ده او کنا دیش کې په خپل دلغواړي د چې کوم ځای کې دی واده کې کار جنور کار شي او د هغه وی نه د قتل جایز دي دا مننه دي وفرضنا فرض کيمو او را لګلې ما په دې کې اتونه بيانات دین سرغن د دې لپاره تذکرو نو چې تاسو پنو اخلای هر کې پټي وي کې بلکې دټي وي او د اخبار دغه تو ګناه د اسې کټونه زیات دي اسې زنانې مخه دراله تور ته ګوري دغه ګناه وشاندې اخبار کې په ټومخه تنولل موبایل کې زانه په ټویسلل او, او دا دوار تا نه دا دا نه جايزي دا صحیح دا نه جايزي زګچین ا څه ورته دو ګور نه پی غور که کنه په دې ګاډي کې موږ ناسوم معصوم کوچو یوزمه کې تناسوم په دې کې اوس یو زنه نه د چت سړي با ته کتلی جاګو ته ته خو سروږي جیدینو फेरी ور دوغړی ناکاره خيري اوره ټول ماتا بډ بډ ګوري دا غنه خو لا یاسیو اسره کتنی نه چې از زنانه ته ګورندغه احتمال بګشته په غور برای کې کنزل کې د ثرسې شکایت او پټو تا پټی ما جوه هر اندام ته او د ا خطر بګینوش چې مالو کې ګور راکي ا دې وینه دا یی پګتو کې ګنا د روح ور زنانه زیات چداګه تصویر تباغ بار کې غوري یا موبایل کې تصویر سره په ٹھیکي تصویر د وګدان اجازه ازانیا تو زانی او الحكم ځګر کای په زناکار په مجرم باندې ترس مکوئ ازانیا تو جناکار خزان وزانیا تو جناکار سره وای هر یو دې ځوانو نه میا تجلدا سل کوړي سل کوړي وای او په دې باندې عاملین د نبی له سلام صاحبو کله چې دا حکم راغی یو صاحب راغی او دا الله پیغمبر دی دا الله محبوبا په ما دا الله حکم جاری کا ما نه دا الله حکم مات شه دي زنانر الله غامیدا و ایمام zina کړی او دا الله حکم دی چې سزا ولور کا ما له سزا را کا تیارې ما د دنیا سزا برداشت کوو خدای اخرت نه برداشت کوو نبی علی السلام اعلان شې چې کله دې بچو زیګون بیا براشه او سزا بل درکو دا د نبی علیہ السلام صاحبو ها مؤمنان د الله تعالی په حکم باندې عمل کول تیار دي او, او چې ascii مسلمان نه کوجو ته مسلمان دی نو د الله تعالی په حکم باندې راتلو تیار نه دي دا خپل خپل خدای ها موبایل کې وسره دنیا دای تصویرونه راځي تب ګوري او اواز او خو یو ویډیو غنني او رکان مولا بیان کې د یو ډیولو واسه یاد لري کوه د پولیس زنا ته پیګه غي جا شه وو ته ګوري پر دې چې ته ګوري بیا اعلان ته ان نازر المنذور دا اعلان ته دواړو باندې د دې وجه د مولا بیان باندې کې او شکر باندې ټب کې بیان دې کنو کور کې بیان او شکر خلکو ته مخه اور او دا دناجیزي ته په ویډیو باندې ګوره او په باندې ګوره په ټی باندې ګوره او بلشي باندې دا ناجائز او دا قتل حرام دی او دا اللہ لعنت تے پہ کتن کے پہ کتل شیبان دی او نبی علیہ السلام دا بدنظرے بارکیں زواجر زکر کئیں چھو سڑے پردیز زنان تو گوری او دے داگے نمخ نار او گوری وڑتا نبا قیامت کے با اللہ ویلکڑی سکا دا تب اثر ہو کیا چھے ویدی کڑی چې که چه ده پردی زنانتا گوری نبی علیہ السلام فرمائی نظر داده شیطان ده غشونه و غشه ده چه با زنانه بانده اگور دیگی نپکار دای چه ده اللہ ده هری ده وجنه سمده سی پورده گی که اول نظر اگور ناسافه ناصافا تم مگور زنانه ام نگوری اللہ و دی او جی کله دې د پردي زنان نظر محبوس کو نبی له سلام فرمایي ځاې ایمان بور الله نصیب کی چې دای خوغواله بده په خله کې محسوسه ای دې د پردي ځنان د خپل نظر سوي کې پاسو سو کی او نو نبی له سلام فرمایي ځا سر ګو جنا ده دا داسی گن مزمتونا نبی علیہ السلام وی بن نظر دا شیطانی وغشے دین اول اثر پو سرگو کیو بیا اثر پاندا پا منجو کی او گمراہی کے سرے متلا کی نبی علیہ السلام صاحب اگ فدی ماں عمل کرو ولا تاخذکم بما او نذین سیتاو سدرا وای ریو دوڑنا می تا جلدا اصل او نذین سیتاو سدرا پہ دوڑو باندے نرمی بچلو لو زندہ اللہ د تاسو جیمان وړی پله پور داخیرت او زیر دی شي اذااب د دوو ته یو ډله د ممنینانونه ممنینان دی را شي دا سزا د وګورې چې نورسم شي په سبا له منږ نه ککیږې منړم د زاره کوي دا د الله کم دی دا ځان نه خوځګ معشره کې نهشته معشره کې دنی خداالله کم دغه شان دی مسلمان له په کار ده چې د ب دې تناب و کې د имаم سی پنځه باندې من کفیر دی او د имаم سی پنځمن توبه وباسي حدود دا زواجر دی د имаم سی پنځ باندې دا د پرور کوله کی چې نور خلک دینه نه نشي کوم ځینو کی چې نظر غلا پنځ زواج یو عايشه د نوره قتل عقد او حکم چې پر دیو کوم نور غل د پر دیو په سن 5 هجری باندې راغله دا غې نه مخکې سی واقعيات راغلني صحابيات جنگول تللی او د غشانچینې خدماتونه کړنی او پردې نه دا کړي جمعه توما زل راتلې او کله د پردو کوم راغلې وروسو صورت عذاب کین ہاں چې نبی علی السلام د زینب او جنان سره کل نکاحو نو د پردو کم نازل شوغه 5 سنه 5 هجری باندې شوې ده دا غي کم کوم راغلې مخ کې واقعې سره غلي غلي اعتبار نشتا وروسو بیا چانې دې کړونه وبګی ولی حاضر دی شہزاد او دانو تا یوړل د مؤمنانو اول حکم په مجرم ترسم کوي جرم ناکار کار م کوي از زانی لین کیو الا زانیتان جناکار سره لین کیو دی نو زه کیه مغر سره یا د مشرک خیر سره سوخ و داړو به وکمو بیا روسمن سوخ اول کی د جناکار نکاح دا مشرک او زانی سره ود او پای کی خی سره نکانه شو کوله بیا رس منسوخ شو او حلل لكم ورا ذالکم سرج دا سر الله پاک زنانه رو اکللی بنیکا غسیشئ او جيم چې آیات معمول شي مبسوط پایات کې تدبیه د جنا بیانې قبا حد جنا بیانې چې جناکار سره نیوز کې یي مګر د جناکار خزي مشرک معنی زینا نیکان خلک زینا نه کوي پاکان خلک زینا نه کوي دا زینا چې کوي نه دا زانیار او مشرک دا تو خزا نیو دیکی گی مگر و زانیاتو جناکار خزا هوا نیوز کې یې سره مګر جناکار او مشرک زینا ته چې اقدام کوي دا جناکاری نیکان خلق نه نیکان خلق دا بد کارونه کوي دا بد کار نه چکه دا بد دي او حرم ذالک حرام شی پهل زینہ المؤمنین المؤمنانو باندې دریم حکم ذکر کئ سوچ نه نیکان بدنام کی زاول اور کوي اگسا نرمول موصنا چکنزل کې پاک دامن وتا بیارت له اونې کې بیارباد شو دا پسلوړو غوانو فاجدوم وایجو ذرا سمانی نه جلدا ادیا ګوړي چې دامن بدنام کړي ها او ګوا سر نه ثابت نبی سره نته پوس کړي چې زما ځانانه ها هغه په زینو وینم زه به سر ګوان کوم زه سړیول نوښنه نبی عليه السلام ایتم غیرتی زوم غیرتی الله تعالی ز ټوله غیرتی دی کہ اللہ تعالی اس سورہ قرآن طلب کن تو سورہ قرآن طلب گئی دا پھیل دو گسانے دو بعد یو پھیل گویو کتو بل پھیر بگویو کی ہوائی دیذر اچیا کوڈے غلط بولن ہم قبول ہوے دیذر شات نہ بدا دا گسان دا جی فاسقان الا الذين الا استثناء دی 70 جی دا دی پنی چه توبه ویستن دا فیسق نووتو پا دوشو رد شهادت اغا بایی اغاو خپل زین ایمام مالک رحمت اللہ علی دا ایس اسنا راجی شهادت تا رد شهادت تا چه توبه ویستن رد شهادت آختم شو شهادت اوس اس شي شی ایمام سی بے اصل پی اسنا کی دا ایس راجی شی قریب تا او قریب فاسقون دی نه دا دی فاسقون تراجی دا په توبې وی سند په څه غنه خروج یا غي فاسق نه دي البته رد شات په خپل زماني باقي دي مگر هغه سان چر او غذر پس دي نه واسته عملي درست کو یقینا الله بخون کې رحم کون کې واجه یرمونا زواجهم تاسلرم حکم که خدا او خوان یو بربادي निजाम د جنا ولګي نلعان بکي چه خدا او خوان پیو بان بان دی الزام د زیناو لگی انجب بیو سکے لعان بکی لعان دا چی صدور گوائی بسڑے ہو د دقازی په و مخی اشدو باللہ لقد رئیتو حاضی المرہ تتزنی وینی لمن السوادقین پشاتو احدیم اربا شاداد غوای دیو د دې سلوور غوا سلوور قسمونه دی په الله قسمونه وکړي عائشہ بالله لقد رأت هذه المرأة تزني الله گو کوم چې ما د خپل خزر په دینه علی ذل الله او زه په دې کې رښتینم سلوور پیره بدا ووي وال قائم ستو بن زم غوايي الله تعالی علی لعنت الذالذي په پم زل په ما الله لانت دی کهزه به د خپله خبره کې د روژنیمه بس سړی وړې اوس د خ غلی شوهیزینا سا شو ص ولوور شي او که خ د رجم او د سزا د ف کوي نو اغ به په و کوي د روان لاذاب او د پ کوې د ذاب انتشهداربا عاد پهو بهید څور قسمونه پله دا خوان دي دروژن صدور ذل بخذوه اشهد بالله ما زنه تو انه في ذلك من الكاذبين ما زنانه کې زماده خوان درو وای قسم ملي په الله ما زنانه کې زماده خوان درو وای او پینزم پینزم ذریبان غضب الله علیه غضب الله دې په جانب د سړی کې لعنت وای او په جانب د خزه کې غضب و زکه چې دا لعنت عام تور باندې خزي یادای ته لعنت ته لعنت کوي نو ده دو نی ریگی ده غضب ناشنا لپز ده نو ده نبو جی ریگی نسان بشین زکی لپز بدل کون انه غضب اللہ علیہ غضب ده اللہ جی باده انکانا کچری زماده خوان درشتینو نا پا مای ده اللہ غضبی کز زماده خوان سوی رشتی او ده بده که رشتین ایس دیتوی لکی لعان دا اکڑو نو خضا و خوان دیو بلن جدا شو لعان شو او بیل شو دیو بلنا انہی که خدا و خوان بیو بل بندنام کی نبیابا لعان کئی قصونا بکئی او طریقی زیگر گران وَلَوْ لَا فَذُّلُ لَيْكُمْ کَنَيْ مِرَبَانِ دَا اللَّهَ بَتَاسُمْ وَرَحْمَتُ وَرَحْمَتُ دَا اللَّهَ کَنَيْ دَا اللَّهَ مِرَبَانِ نو جزای حضب دا لَعَجَّلَ لَكُمْ ب الله بدل عذاب زردر کړو جزای زندګي حذف کړنا او لګروسو راضي ولولا فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخر لمسكم فيما فستم فيه سوال سمه اجي اندازه جزادي کر کړنا کنه کر بدل الله پتا سوم او ني رحمت الله میرے سيد لي وتا استاد صاحب عذاب, عذاب رسوله وذا الله فضل وذا الله رحمت دې نه دې او جنازه بیل در نه کو د توبه موقع در کړه وان الله تواب حكيم يغنا الله توبه قبولونکي او حکمتونه واله دې او دې دور کو کې زواجر ذکر کړي او تقیپا ذکر کړي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د هجرت پښبغم کال باندې د نبی علیہ السلام سره په غضوی بنی مستلق کې هغه شریک شیدا نبی علیہ السلام د غضوی نو واپس راځي په یوه کې آرام کئ عائشہ رضی الله عنها سارتنی زید قزې حاجت د فارت الله حال یو شو کې هغه خپل هر راټولو نو وخت شو چې واپس رالو نبی علیہ السلام قافله پورته کړل تللی سوال داري چکی جواب او خ باندې کې چې خدای نو د پتن لګي چې پدې کې 아이شر جناشته او کنيسته حدیث کې راځي 아이شر جنا فرمای زموږ بدنونه هغه واړه بدن نو دا تر ګذوري په او دانه باندې موږ یې ټی پاکولہ نو د یو جنا هغه ته د پتن لګي چې کی جواب کې داشته او کنيسته 아이شر دین ها دا خواره دا یې چې کله علماء زه خوشم نو ما خیال وکړو چې نبی رسول هر کلا او پڑاو تورا سین او زبا کی جاو نو اپس با سوکرا لیگی او برازین ما بدل دا بیا نو پتا غزه کینه است روانه نشوا د نبی علیه السلام معمول داو چې او صحابی بیر رستو نمو کرکڑاو ناغبا دا قافلین نروس سراتو دیده پارا که دا قافلین سوک پا دیشی یا سامان پا دیشی چه داغی نگرانیو که باز سوگی نو پا دین موقع که سفان بین معطل رضی الله تعالی عنہ اغیر سو مقر کر دے اگر راغی عائشه جنہ فرمایي چې نوما سرګي پډې شي وي دغه الله اکبر وي زراویخه شما هغه خپل وخکین او الله اومدي پد یوخه کی جاوه کی کینه پکې جاوه سم اوخه د موهار نونی او مدینه تراغی کم چې منافقانو نو راغی پایشر د هواني انظام لګو نبی علیہ السلام پریشانو صحابہ پریشانو احادیث کی بیا توصیری واقعے دا اللہ پاک دای شیر نه دا, دا برعت د فاردا صورت راولم کمو کسانو چې په دغه درو کی ساغستیو نه پدې ای اتو نکي دغی د پارا زجر شدید دی او دغی د پارې تفیض ذکر کړل دی او دا یو قسم ته سبق ته دعاء سلمانانو د پاره چې په سابو باندې باندې باندې تانه کئ سابو باندې باندې کتاب لیکئ سابو باندې باندې خلقو ځئ نه بدغی بد ذکر کئ او خدای غی بد ذکر کئ او پاو باندې خلقو ځئ دا حکم داغوم نه کم شه د اغه زمانه د منافقانو په دو زه رکوګانو کې زجر او تفیپ ته اغه چاله چاغي پدې ضروري کې ساغ استی ان الذينا نا کسانه جاو بللب کې چاغې رادل کلي په درروغو سره اوتون من کوم د ډله ستااسونه لا تاسب شر لکوم غمان مکو پهې بدستاسو دپاره دا سا دپاره بد بل هو خیر لکوم بلکې داداخلې ساسو دپاره ولې غو تومت ولګو د الله پاک ياتتونه ول د دغه ناکاره خلکو بتتونې تاسوخو. ایندې د بارتا سوداګران اکار خلکو د سي د بو کې وې پېژنې چې دا کارونه او دا خبرې کې دا کار دي یو کل نمرې مينوم د باردار یو سری ديونه مقت سو مين لسام اغه چې پورته کړې د ګنانه ولذي تولا کی برو او اغه سره تولا کی برو اغه سره چې پورته ګو د لوی ګنا ديونه چدا لوی ګناه پورته کو له زبره صاحب نظم آزاد دی لوی چدا لوی ګناه پورته کو سابه متام کړو بندام کړو نو زګه د بار صاحب ذیل لوی آزاد بولاله اور کین نو کا کسانو او قرآن نشیا او سابو منتانی لگای سابو تر دې بده وای داغي به قدرې کړي داغي به زا کړي جو دا سزا د هغه د فارم دا اوري موجودي سه په خورو کتابونو کې د صواب و برکه ډیر خراپا ذکر کړدي او موجوده موجودي هر دا د خدنه دا منغو یې سزا ذکر نه ده د دې موجودي په کتابونو باندې بابنجي ولا دا شدانه خوريږي یا دا خبره ته اول نه تر اخیره په بیا خذا زمونږه سر کار دي ساسو بیا سفای بیا نو نو چې دا ورې په دی کتابونوکیې د خمو زیماری ده چېقروران وئ پهابو چې تاانه لګ دغه د پار ل اضاف دی دا د مدی کتاب د خلافت ملوکیت او په کې ګ اعتراضات چې نقل کردی په صابو باندې نان میں صفح کې دی نقل خل کوي صفح نان می کې حضرت سعید بن عبادن قبائلی عاصبیت ہی کہ بنا پر ان کے خلافت تسلیم کرنے سے اجتناب کیا تھا اسی طرح حضرت ابو سفیان کو بھی عاصبیت ہی کہ بنا پر ان کے خلافت ناگوار ہوئی تھی داپس صاحبوں ماندے تنقیدات کر دی ننان میں صفحہ کے دی بیازی کر گئی مگر بدقسمتی سی خلیفہ سالیس حضرت عثمان اس معملے میں میعاری مطلوب کو قائم نہ رکھ سکی بدقسمتی نا دریم خلیفہ میعاری مطلوب اگر قائم نہ کن ان کی عہد میں بنی امیہ کو کسرت سے بڑی بڑی عہدی اور بیتلمان سے عتی دی گئی هغه دا بیتلمان نا اخفل قوم لا غٹ گٹی توفی او رکنی حدی او لا او رکنی او دا دیو جنب پا قبائلو کی دخل کو دا اتراز ذریعو گر اس محدودی کم خبر رکی لان دے او علاوار کئی کتاب باندے بعد خلق پا دیمان دوکا کی چی محدودی خوزان نی دی دی, دی اگو گو را پتفقات ابن سعد مان لان دے او علاوار کرلا چی دا خبر پتفقات ابن سعد کی را گلنا نمانگو آئیو کے دا خبر را خدا خدا خبر طبقات کی واقعی دی کرلا او واقعي او قذابي او دروجن راوي دي نمودې دا کار کړل چې واقعيتي لر کړل لې اغه خبره نقل کړه او حواله وركله په توقات لکه مثال په تور باندې د موسی عليه السلام باره کې صحیح موسی عليه السلام سه ساحر دي اولان دي او لور کې چې په قران کې راغلنيو خو قران کې خوشته په قران کې وتا سایر چایلو فرعون اودتي فیر سایر فرعون پرل دي او کورورړه دغ شانې په کتاب کې راغلنی طبقااتېې سات کشت خو ال د ک خبره چا کړه وااخې کړ د وااخې قذاب دی او دغه شانې هووالوور کې په تیبری باند دی چې تیبری کې راغ تیبری هم د خبره کړله خو ده ابو مخندب ک او او یحیابې لوت ک او ابو مخب چې دا شی او یحیی بن لوتی اندام شیاده نیو شیاراوی یو خبر وکړه ناغله سي اعتبار دی زګه ابو مخنف داغه دا عقیده دا چادر ته درنه هو هغه فوریس کړي او متصری فاقدار دی نو کوذیس یو سړی خبر وکنده خبر له سي اعتبار دی ها د دې داغه کتابونو په دې څنګه د وکی کی چالان یا تاریخ په کتابون منصور کړل او هغه ورکړل مخه من دا باس کړو دا شانتی دے د خپل کتاب کی نقل کەی یو سل او شپارسو صفه کی بیا وای یو سل او شپارسو کې حضرت عثمان رضی انہوں کے پالیسی کہے پیلو بیلا شبہ غلط تھا اور غلط کام بہر حال غلط ہے غلط کار غلطی دا سی گھن خرافاتی کتاکی بھی ازان لیں اگو رئی یو سل شپگم کے دغشان تی یو سل عتم کے یو لسم کے او بیا یو سل شپگشتم کے یو سل پنزشتم یو سل عطا پندوستم کی یو سل صدور او یا کې او گن عزاماتی بصابو یو سل صوار لسم کی او پائشتر دن آمان تانا کرلا یو سل صدرشتم کی پاو بانی تانا کرلا عزامی لگو اللے او دلته وې یاني حضرت ماويه کاته جو ماويه بي نه بي سفيان کي هيسيت سي بلکې شام کي گورنر کي هيسيت سي او بیا وې حضرت عائشہ اور حضرت طلحور زبیر اور دوسری طرف حضرت معاویہ ان دونو فریقوں کی مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ رکھتی ہوئی بھی یہ کہی بغیر چارنی که دونو کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح دروس نہیں دادیو اگا کم چیدہ واقعات راگری دیمینسکیز او کم جنگونشیو کم واقعات راگریو دادو آئینی حیثیت پا حیثیت سردہ جوڑنا دی خوڑنا دی آو دا خنو فاغبانی اتراز دیسی گنی اترازاتی دی, دی کتاب کی دا دابل کتاب دیں رسائل مسائل دی کتاب کی د موسیٰ علیہ السلام بارک نقل کئی عدیشتہ و صبح کی پھیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ګوت بڑا گناہ ہو گیا تھا نبی ہونی سے پھیلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا دعنی بہت نمخ موسیٰ علیہ السلام نے وقت گناہ شئو کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا چنانچہ جب پیروان نے ان کو اس پیل پر ملامت کی تو انہوں نے بری دربار میں اس بات کا اقرار کیا کہ فالتو ایزو من ازوالیمین یہ پیل مجھ سے اس وقت سرزد ہو گئے تھے جس وقت ہم پر رائے ہدایت کولی نہ تھی اور ایزو پاک کی گمرا دا زه غن خراب دی کتاب کې او دې دی کتاب کې نقل کړي دا ګيري باره کې دې نقل کړي چې یو سال دو پنځوسن کې داډي کې متعلق شاعر نه کوم حد مقرر نه کړي دې ګيري دफार شاعر څه وخت حد نه مقرر کړي په چې په دې مخ باندې کو لندیو کو ګدای او ریکنه خدا ګيره دا او بیا وایي میری نزدیک کسی کی داڑھی کی چھوٹی یا بڑی ہونے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتی چا غیر وړه جمع خیر ده چا غټم خیر ده اور دا سونه خبر نه ده عام خبر نه ده خو چې اسی یوختو برش په خی مخ باندې خارې غینو واشه او دې به خپل کتاب کی نقل یو سل او یو وې کې یو کم نوي دی وای میرا مسله کې اے چې یو صاحب علم آدمی کو برای راس کتاب و سننه حکم صحیح معلوم کرنی کی کوشش کرنی چایئے یو علم با پخبل من در قرآن نا خبر رو باسی او دا دا پارا او بیادیوی چیزو دا خبره گنم اور نا حنفیت اور شافیت ہی کی پابند ہو زدو نا دا پابند دی ما و نا دا شافیت پابندی ما او رکنو دا داوی چې په تقرید دی عالم لپاره دا ضروري نه اور دی اوري د بخپل قران سوراند خبر راو باسي د یو سال او تقریبا شپږ ته کېم د باص کړل او ذکر کړل دا سه ګڼ دغه دی د خپل کتاب کې نقل کړي 200 جيم کې په مشرک وسی مونځو پرې معنی کې دا خبره ده راہ یہ اندیشہ کہ جس شخص کو آپ اپنی نزلی گمرائی اور شرک میں مبتلا پاتے ہیں ایسا پنیز اگر مشرک تے شرک کارو نہ کئیں اس کی نماز کې آپ کی عقیدہ کی مطابق مقبول نہیں ہے اس لیے اگر آپ اس کی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہ ہوگی تو یہ اصلاً غلط ہے تو چھے دایچ مشرک پاسی منسکونو دا منسکونو دا منسکونو دا منسکونو دا منسکونو دا خبر بلقل غلطا دا اور ایک نا د اور قرآن وہی ولینا شرک تلحبط ونعمل کا دمشرک من برباد دے نیت میں کرے دل اخلاص بدی مولا بچ من اللہ فضل بار کے برباد دینے کی اللہ ورن سب وش اور قرآن وہی ہاں ولذی تولا کی برو آ اسڑے ج پور تکڑے دل ہوئی گنا ددیونا دا داغ دا پارا عذاب دے لوئی نکپو عائشہ میں تانہ کر داغ دا پارو عذاب دے تو صاحب بن نام کر دی انبیاء بن نام دی لولا ای سمیتمو الله سو اللہ زجر ورکی ساکیتی نو تا چه صحابه بدنامی گی او انبیاء بدنامی گی او تاسو پتیمانی خلنواز ہوئی او نخپل و مفاد خیال کو ادامک ہوئی لولا اولینا ای سمیتمو کل چواری ای تاسوی درو بزران نگمان بکڑی و مومنانو سرو مومنانو خدوم بیا نفوسیم خیرن نفسو نباندی خو بأن پوسیم پخپل هم جین صبح نه خو تاسو پخپل هم جین صبح نه خو ګومان د قابل نه ده حضرت عثمان د دې خبرو قابل نه دي پلانګے صاحب د خبرو قابل نه دی تاسو دا ګومان ول نه کو او قالوا اویل هادا ابکومبین دای دا دروخ کارا دخ کارا درودی رسائل دخ کارا درودی او خلا ملوکیت ملکیت کې خار درو دي تور ته دروغ ول نه چې په سابو لګولې بند نام کړی دي لولا جواليم ول يرطو انو کرب دي باندې بیا رادي شو ادا بسلو ور غوانو پهل لمیاتو کله چرانه وړو بشوادا غواهانو داګه سان پسند الله کې هنده درو جن ولولا فضل الله علیکم کنه میرا باندې الله پتاسوم او رحمت الله په دنیا او اخرت کې دادا اللہ دا دا لا میرا بھائی نے رحمت سے بھی مقدر کلا د توبہ مقدر کلا وی نہیں ہوئی لمس سکون رسل لی وہ تھا اسا پایہ سے کی جنود یہ پایہ کی عذاب لوئیں اسلتقونہ کل چا اس تو تس درو گزار پخلو جب او یہ تاسو پخلو خلو باندې اغه جنو تاسو سره پای په وام تاسو سره بدی په ا د ج پلان کې صاحبدا کرلې عائشہ بدنامی کرلا تا سب پتہ تا سبنو نانو ګمان کو تاسو په درروبانې معمولی ستاسو خیال دی چې پایشه بهطنولوګ د معمولی کار دی په سابي به دا معمولی کار دی بیامانې به د ګمری پهتوله کې دا معمولی کار دی دا معمولی نه دی او انندله دا پسند څګ الله کې د <تصفح> ولولا ولولاسمیتمو ولنا کلا چواړې تاسو د دروغو درم ویلری به تاسو مای کونوله نه نهې مننااسسی چه خلو قضو ولې ولی داسه نکوی چه خلقو بس آبو تانا کرده منگ نکو سبحانکا پاکی اللہ و دای دروخ کارم عظیم لوی یعیدو کم اللہ واس که تاوستا اللہ انتاو دولیمیز دیا بدا چو آپس نشئی داسه دروخو تایمیشو الله دا سبق دیده پار درکی چه پای شبانی خلی الزام ولگو خنور صابو بدنام نکوی اوری کنو نورو تا ونو نه لګوي کایه تاسو مومنان که مومین نه بلګي ويوبین الله لکوم لایات بیان الله تاسو اتن خپل الله تعالی فوه حکمت ونعلم استف یكناکسان چې خوخین اند شی الفایشتو چې خوره شی بهای مومنانو کې چې مومنانو کې بهای خوړی او نیکان بدنامي چې صاحب بدنام شو انبیا بدنام شو دین کله جوړ پات شو زګر جن خودو سبب به تر مون تر رسیدل نه چې سبب بندام شو ټول دن بندام شو نا دا به حایش ویل ذین امنو مومنانو کی به حای خره ها دغه شان ان جوز او علاقه به حای مسلمانانو کی لو مزابن لیم جو دپار از دردناک په دنیا اخرت کیم الله په وجه او تاسو نه پوی ګین ولا ولا فض الله عليكم كنيه ميرबानी الله پتا سو رحمت الله ناذاب تر سي له مثكي لمسكم عذاب بر سي له خدا زكون رسيدو رسوا کيي وي لفظحكم شرمولي وي جزى حذف ذات تيمت اشاره كنيه فض الله الله رحمت الله لفظاكم شرمولي وي خدا الله فض رَحْمَتَ الله رحمت ته چ بياد المقدر کر توبه چرو ګرځي الله رؤوف الرحيم یقینا اللہ میرا باند و رحم کون کی راتون کی آتون کی بیا خیطا کیو منانو تا تفریق